tasgemea, bueno, estabiderekin izan zituzten, gogoetan zuten eta bueno, erabakitzen lezon ere irrien lagune biltartea, Saisia eta euskara bestera batera lentzuk aukera palagoela eta lezon bat jarri dira oharsoleko besterkietan bezalase. Mm -hmm. Bueno, aipatut dugu oihartzunen katelesakua, Auzolana, Irri lagunekoa eta Lorezentza ikastaroa aipatuko dugu lezon. Bai, Lorezentza ikastaroa egitenaren dirala zen eta bueno, langabeentzako Lorezentza ikastaroa da helburua da langabei, ba bueno, Lorezentzako ba, eskolak ematea, gero herriko txokoak, ba herriko beharriak bainzeko ba, orduan abian da, giraien asintzuden, urrien dere martxan dira, eta, bueno, alzalatik aurrera ikastar ba, bueno, eh, horretan egon dilenei, ba, lana emateko eh, aukera du lezeko gudalak. Bueno, eta errenteria horretan borroka eguna egin dute oartzo aldeko ikasleak eta batez ere, errenteria horretan egin dituzte ekimenak baia dela ostegun lansez zuten berreguna, berreguna de ordoptikaslek eta bueno, egun hasteko, ba bueno, oiartzundi garrenteria horretara, ba bueno, pizpita zuten. Ja da garrenteriateetan, ba hainbat ekimenengintzuten tartean kanpaldia, hitzaldiak, e, informazio maneketa eta bestelakoak. E, Ikasnen helburua buruazen, ba bueno, murrizki buruz, murrizkietan kontragitzea eta bueno, hizkuntza e, eredu propioa alarrikatzea. Orduan hori ere lotu bar da, paurriaren ba, 12an ostiralarekin batera garretaria ba, horretan e, ekimen horren arira egin zirela ere herrieskolak, basouleko herrieskolak, eta bueno, bueno esta hijito 4 astea bai jitu hasta herrinteria dijitu hasta zi duten gaur hasiko da gaurra herritellan hasiko da eta bueno berteen e, batekin iman izango dira batez ere kulturali lotutakoak baina e, kirolari lotutako ekimen bat badago izan ere ba bueno pilota partida kantatu hito ezterako ba bueno herrinteria horretako jituak eta bueno herrinteria horretako bai jitu ez ditenek nolaite bereikorla diferentziatzen dituzte ba bueno herritorak orduan jituen eta jitu ez diren arteko pilota partideak engo dituzte eta bueno jitu gesote dutenez ba pilota da e, bereikasko aurrean bate duten kirolik nagusina, eta horrek Euskal Herriak loten dituela, ba, bueno, esate dute aurrean ixituak esaten duten ez, ba, bueno, integrazioaren lanean dabiltza, eta bueno lanorria usteko ba bueno hizitoren azentratu dute urte lurrentalian eta bueno aurten 13garren ezantolatute eta haratzelan hasiko da gasteosoan zehar izango dira kimenak mm -hmm. eta pasaian umorezko antzerki itxe ardunaldiak hasi dira bai asi eta umorezko antzerki itxe pasaian beti bezala e, jendes gainezkea izan dira paiantzuko kultura etxea paiantzeruko udalertoa umorea eta bueno iruniare landu izandute basterburuan egintuzten e, ekitaldietan saioetan eta bueno lehen ezanduan bezala jarrun doldia, eh, aztean zehar eh, ikastetxentzako eh, emeraldi bat izango da son pedroko dudaletua, eta jaurrengo azteburuan eh, humorez kontzertek jarrun olimpi garrina azteburu izango da, eta bueno, azken azte, azteburu Uhum. Bueno, esta berri pozgarri bat Mikel Astarlozak Euskal tele Teleuskadin jarraituko du beste urte batez. Bai, berri pozgarria da izan ere, ba bueno, Astarlozaren jarraipenaren grueso zalantza zauden. Izan ere, ba bueno, Euskal Teleen barruan aldaketak ematen ari dira eta bueno, beste egitura bat eh lantzen ari dira, ba bueno, txirrindura talde horretan eta zalantza zauden amaitsiturundorei e, jarraituko dut zuten, e, bertan, e? tartean sondezagun, e, ba bueno, amaitsiturruka Zerindulariari eta iesantio dela baz jarraitzeko eta bueno, hasta la hasta hor ezaguntza eh, jartzen zuten batzuk. Mm -hmm. Ikera ez eh, ba, bueno, da du, bere webunean itartez, ba beste urte betez, hauda 2013 garren urtean Euskotelen jarraituko dula eta bueno, bere helburu nagusiena eh Frantzeko izango dela. Mm -hmm. Bueno, eta datozenak eh Oiartzunen <coughs> garagardo feria egin dute eta amaitu da dagoeneko. Da ba, ba, ba, egukatu da eta bueno, garagardo feriak ematen du hori da, eh, giro Girona, eh? baukondoa, ukondoa, saltxitsak, garagardoa musika, danza ta bueno, pentsatzen utzi urte hizakite montzean, eh, gerargoferia, ba bueno, giro giro derrango zena, ezta. Mhm. Uh -huh. Ba bai, eh, feria betire, eh. Bueno, esta eh grisiek antolatuta egun osoko festa Bai, e, egin igaz dean, eh finalista en alguna eh gintutian galdian, eh. Arrialde maieko ekimen izango da, ta bueno, e, modina, ba, ausoko, ba, ba, eh ohartzu nei ganda dira, bakipuzko osogo ba, Arramendi egun osoz eh baude ekimenak, e, eta artean ibilailak eta bestelakoak, eta bueno, zenbadago, ba bueno, emenderi mendia ditut dako eguna parta, hasuteko aukera izango dute ohartzuarrek, eta bueno, ohartzuuneak utenten gehie buscar Uhum. Bueno, eta bestalde Errenterian Kukai Dantza Konpainiak erakusketa zabalduko du Bihar Xianpelarretxan. Bai, da, e, zuk esan bezala, bihar zabalduko du eta bueno, e, Kukai Dantza Konpainiak 10 urte bete ditu eta 10 urte horietan egin dituzten ikuski zunen eta bestelakoen, ba, bueno, noizteko galeria ingurtea, ez, ba jantziak, bideoak eta bestelakoak jarriko dituzte zen Xianpelarretxan. Bihar e, gaurdik hobitako estuko dekimena eta bueno, e, bizkaten entontza antzam moderno ta euskaldantzaren arteko ustarketa egiten duen konpainiaren, ba bueno, isla da izango da erakusketari. Mm -hmm. Bueno Eta kabiak emandunaren balantzea egingo dute, aztez genean, bertan parte hartu dutenek. Bai, ala da, azkenea batetan, e, rentari renta horretako puntik hau zuan, ba, bueno, kabia espazio reaktiboa e, martxan degonda, bertan hainbat eta hainbat ekin izan dira batez ere e, kultura dira dut, baina ja, bueno, erritarrek parte hartze zuziena izan dute. Orduan, ekin meguzti horien e, balantzea egiteko, azta azkina bilkuren ingo dute, ba, bertan parte hartu dutenek, eta, bueno, e, n, ba... E, Antzaden ez, ba, bueno, erriko, erri munduan berpizteko ekimena izan denaren gainiko Bapaloreazien gaute, eta bueno, nik uste eta rakastatu izango dena Zagune, bueno, e, kabiak eman duen informazioa eta sortu dituen ekimenak Zendetxuak ba, bueno, eta li benen mamitxuak izan dira Uhum. Bueno, eta pasaian e, berriz ere zirimola atezatekoren inguruan. Bai, izan ere, pasaiagarrua taldeak 1200 sinadura aurkeztutuen e, pasaia atezatekoa, gastaren e, kontra, sinadura hauek notari aurkeztu zituzten eta bueno, notarietatik e, e, zuten, ba, buen, bai, e, bueno, ba bueno, bidako guztiak aldante politikoei bai eta alkatetzari. Bueno, alkatetzarati haso sinadura hauei guztiak, baina bai sinedurak badiela, baina bueno, berme hoien ziurtasuna zein den Organ da ba, pasai garbiak ba bueno, sinadura horien gaineko datu behago, datu zehatz behago, hauda, eh sinadura horiek bere takoak diren, eh konfirmatzeko eskatu diete eta bueno, eh aurren inguruko salaketa saltu du pasai bueno, eta Euskal Herriko dantza solteko txapeldunak ditugu Ai, da eh idoia besarantsutarrak eh Johnny Barguren azpidearrerekin batera irabazi du, bueno, azpideazuen, e, txapel, eh seguran euskaldiko tanta solte solteko chapek chapeketa, eh besarantsutarrak e, bilardingen bizkarrenetan irabazi du Bargaru eta Bargurenekin hori, eta bueno, eh elitean eh bueno, pasitar bat badugu, eh, esan beragu hasta chapeketorretan ere joastak izantzi da parte hartzen. Eta, bueno, e, eta bexadak eta ibargunenek, bar, bueno, lehenengo tantzan, lehenengo saria lortzaz gain, ere lehenengo saria lortuzuten, jantzirik onegaren sarian. Bueno, eta lezon, herrira eguna egingo dute, e, hilaren hogeita zazpiren. Bai, gara da, herrira eguna, eguno sokoan, ba, unha aldarrek apen, festan du hilaren egu zazpirako lezon, Eta, e, bueno, e, bertean eh, hainbat ekimenean ingurituzte. Antolatzea jalkin edo ze dute ekimen hori guztiak aburrela gantziko laguntza bat dutela. Eta, mm -hmm. aferken honetan, e, arratxean, e, kulturarietuan e, bilere ingurte. Eh? bertara e, goberatuta da egitar guztiak, eta, bueno, ekimenean parte hartu nahi talde, eragilean eta elkarte. Bueno, eta, arraindegietako errezetan lehiak eta bigarren e, urtez jarri dute. abian bueno, e, kasu honetan lehen gurtian e, ara ada gijakintzen eta aurten arra ezta. Baia da da, e, aurten e, arraiekin adibila gantzen eh errezetaleiak eta, eta e, gastronomia eta euskara uztartzen dituen ekimena da. Eh mm -hmm. bueno, arraina bueno, garrantziaz jabetzeko eta bueno, eh kontzumi euskaraz egin dezaten anturatuta dago eh zea, eh arran dagiteko errezetale errezetaleiak eta, errez eta aurten bigarren lehengoa gaute, lehenengoa baguda horretik asizten, eta login duazkenan bigarren ezen gaute, gau ba, bueno, e, arrezetareak, etari, orduan, eskualdeko arranderri guztietan, e, izango dute aukera, bat kontsiumitzaiek, ba, kontsiu ba pera ina arrezetak guzteko, eta sari bardurak izango dituzte, eta basteko. Mm -hmm. Bueno, eta esan behar dugu, e, azte honetan zehar, e, bueno, lehenko azteetik aurrera asizen itza, gurea autoeskunde elkarrizketak paperean harritaratzen, eta azte honetan, ba, Xabier, izasi, eta Banesa bellezena, está? Bai, ala da urte, ba bueno, eh, gertzenak eta Oharsoia sokoitzak baginduen un ekarnaren mitadtez, ba bueno, Euskuden kanpainaren berri izaten da gera, bidabidetan, David, eta zazki zure ekartzekak gure papereko edizioan boltasan ari gera. Eh, uh -huh. e, zela, e, bueno, eh, bueno, Gipuzko ko EH bilduren zerrenda buru Sabiar ixasi izango dugu eta liberan ba bueno, PP ko ordezkaria. Orduan ba bueno, Etozkuden kanpainaren noraiteko balantzea aitaren, ba, bueno, ekitaliko puruari daukinez, ba, iatxe bilduk da horremen, irabazten ari dira gure eskoaldean, gure eskoaldean, ba, bueno, e, legea biltzarlera gautuzkundeak, ekinmenetan bain biltzat, gero botoetan igandean ikusi barkoda, mm -hmm. eta, bueno, aliberen esan barra dago, ba, bueno, egin, guri bitxizadun informazio batean errabera, ba, bueno, e, zemaitea erritarra rentari eta nkesu dira, izan ere, ba, bueno, e, atezatea e, alderri sozialistaren e, PSN e, e, propaganda atezatea e, jardute, eta hori alderatu indute, ba, bueno, ondakinien e, atezateko bilketarekin, eta, bueno, e, irekurulek esan digute, ba, hori ondakinetan e, atezateari ez ezaten es, dira sozialistak, baina aliberen, ba, propaganda atezatea bainatzen ari dela, hori da, xo hori, biharko ditan aterakotu. Bueno, eta azkenik, arpiditzeko aukera urko, Baila da, azbietako aukeratik zuzenea, e, telefono di bat egitea da, onako telefono zamekira. Piatu zero bi, zortzi bi, bi, zero bat. Baurko, etxe beste, oarzo bidasoko izako zuzendaria minazker beste aztebetez gurean ezategatik eta aurrengon arte. Minazker zuai.